«Пробачте, ви до мене?» – перепитав, закліпавши повіками. «Так, інспектор Загайгора». «З облугно?» – вже осмислено дивився карими очима. «З карного розшуку». Радутний звів брови, мабуть, дивуючись моїй появі. «Так швидко?» – мимоволі вирвалося у нього, та нараз опанував собою і насупився. «Значить, справа серйозна, якщо ви тут». Розслідування покаже, Павло Трохимовичу. А ви нам повинні допомогти. Хм, розслідування? Тренер посміхнувся. А не передчасно забили тривогу. Просто дитячі вибрики, Наслідки перехідного віку або сімейні незлагоди. Руслан хлопець характером. У нас заява табурчак і наш обов'язок – знайти її сина. Відповів я, а про себе зауважив, що міркування Радутного співпадають з моїми попередніми роздумами. «Ходімо до мене», – запросив тренер. «У кабінеті спокійніше». Я пішов за ним. Піднялися східцями до будинку з черепашника, Радутний відімкнув двері, ми увійшли до невеликої кімнати з вікном на лиман. У ній, крім стола з телефоном, ще стояло кілька стільців, вузька шафа, Весло у кутку, на стіні висіла чеканка, вітрильник серед розбурханого моря, великі фотокартки, яхтсменів-чемпіонів вимпили. На саморобних полицях стояло з десяток кубків. Тренер поклав мегафон на стіл і сів на підвіконня, мов не збирався зі мною довго розмовляти. А вже через півгодини похід до музею. Він нетерпляче поглядав на мене, наче квапив із запитаннями. «От щодо характеру почав я. Який він у Руслана? «Хлопчик здібний», – сказав радутний, незамислюючись. «Розвинутий фізично і розумово, начитаний, як для свого віку, дуже впертий, проте ні з ким не товаришував з яхтсменів, мабуть тому, що завжди поспішав додому. Ще відвертий, дисциплінований. У чому саме впертий? «Бачте, вітрильний спорт вимагає наполегливої праці». І не кожний з восьми літ здатний йти до визначеної мети, пояснив Радутний. Та ще й ризик. Щоб перемогти страх перед водою і глибиною треба мати добрий гарт. Знаєте, про такого сина можна тільки мріяти. Ви бачилися з його батьками? Лише з матір'ю. Батько у відрядженні. У відрядженні? зраділо пропитав. А часом Руслан не до нього. Навряд. Він же знає, що означатиме для матері його вчинок. Да, Руслан любив маму, погодився Радутний. А взагалі чужа сім'я темний ліс. Та й ніколи він не розповідав про своїх батьків. Ви не помітили того дня ніяких змін у його поведінці, настрої? Ні. Спокійний, врівноважений, як завжди. Ні. Розвів руками. Ще співав свою улюблену пісню з кінофільму «П'ятнадцятилітній капітан», «Кто привик за победу бороться. Хм. Ви часто висаджували його на набережну. Траплялось. Хлопчина стомлювався на додатковому тренуванні. І я сам став у швербот, прибирав, з нікою Павло Трохимович. «Все ж дитина». Мені подобався тренер з чіткими відповідями, без довгих пауз, що свідчило про знання своїх вихованців. У нього був упевнений, не сьогодні склалася думка про Руслана. І тримався зі мною тренер вільно, наче з давнім знайомим. От лише розмова була не приємних, і це ми обидва розуміли. Ви бачили, як Руслани ішов по-пушкінській? Як вас? У що він був одягнений? Радутний мить замислився і сказав, «Сині прості штани, біла футболка, коричневі сандалі і... все. Без кепочки?» «Без». Тренер глянув у вікно і спохмурнів, мабуть, помітив якийсь нелад. «Вибачаюсь, я зараз». Він залишив кімнату. Я скористався з його відсутності і наважився подзвонити «Табурчак». Присунув до себе телефон, набрав номер. Валентина Гнатєвна відразу підняла трубку. «Руслане, це ти?» Пролунало сповнено надії, тривоги і запитання. «Ти?» У мене тоскно защеміло серце. «Турбує за Гайгором. Ваш чоловік ще не повернувся з відрядження? Йому не повідомили?» Навмисне перебив її, щоб не поглиблювала свій відчий, який терзав мені душу. «Нема Вадима». Нема. Нікого. І стишино додала, ніби здолала страшенну втому. Віталик уже вдома. Віталик. Табурчак поклала трубку, а її голос звучав у мені. Зболений і надсадний. Я ніяк не міг його позбутись. Добре, що не сказав їй про кепочку, а то ще дужче хвилювалася б. Я не надавав тій кипеці великого значення, ну прийшов без неї, і що? Мабуть, віддав Віталику, або по дорозі здерли хлопчики-башкетники. Втім буде видно. Подивився у вікно і ніде не помітив радутного. Взяв у нього зі столу пошарпану книгу. Ян Проктор. Плавання під парусом. Вітер, волніння і течение. Переклад з англійської, почав переглядати. і з тексту зрозумів, що яхцмену слід розбиратись в Р метеорології і гідрології.